yəhya nazil olan vəh Birinci Fəsil Bu, İsa Məsihin vəhqidir. Allah bunu ona verdi ki, tezlihlə baş verməli hadisələri öz qullarına aşkar eləsin. Məsih də bunu öz mələyi vasitəsilə qulu yəhya göndərərək bəyan etdi. Yəhya Allahın kəlamı və İsa Məsihin şəhadəti, yəni gördüyü hər şey barədə şəhadət etdi. Nə bəxt bu peyğəmbərlik sözlərini oxuyanlar, eşidənlər və orada yazılanlara riayət eləyənlər. Çünki baxt yaxındır. Mən Yəhyadan Asiya vilayətindəki yetdi imanlılar cəmiyyətinə salam, Var olan, var olmuş və gəlməli olanlam, onun taxtının önündəki yetdi ruhdan, həmçinin ölülər arasından ilk doğulan, yeryüzünün patişahlarının başçısı olan sadiq şahid İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. Bizi sevən, öz qanı bahasına bizi günahlarımızdan azad edərək, Bizdən bir patişahlıq təşkil edən və bizi öz atası Allah üçün kəhinlər təyin edən şəxsə əbədi olaraq izzət və qüdrət olsun. Amin. Budur. O, buludlarla gəlir. Hər göz onu görəcək, hətta onun bədənini dişənlər də onu görəcək. Yeryüzünün bütün tayfaları onunsun üçün ahman eyləyəcək. Bəli, belə olacaq. Amin. Var olan, var olmuş və gəlməli olan küll ixtiyar, Rəb Allah deyir. Alfa və omega mənəm. Əziyyətə. Allahın patişaqlığına və dözümə, Sizinlə İsa'da şəriş olan mən, Qardaşınız Yəhya, Allahın kəlamından ötürü Və İsa barədə şəhadət etdiyimə görə, Patmos adlanan adadıydim. Rəbbin günü ruhun təsirinə düşdüm. Arxandan şeypur səsinə bənzər, Uca bir səsin, Bələ Söylədiyini işittim Gördüyünü bir kitaba yaz Və bunu yeddi cəmiyyətə Yəni Efesə, İzmirə, Birqamaya, Tiatiraya, Sarda, Filadelfiyaya və Laodikeyəyə göndər Onda çevrildim ki, mənimlə danışanın kim olduğunu görüm Çevrildiydə yetdi qızıl çıraqdan gördüm Çıraqdanların arasında uzun cübbə giymiş, Sinəsinə qızıl qurşaq bağlamış, Bəşər oğluna bənzər biri var idi. Onun başı, saçı, yun və qar kimi ax, Gözləri sə odlu alov kimi idi. Ayaqları kürədə xalis olan pardaqlanmış tunç kimi idi. Səsi də gür suların sədasına bənziyirdi. O, sağ əlində yetdi ulduz tutmuşdu. Ağzından iki ağızlı iti bir qılıq çıxırdı. Onun üzü tam qüvvəsi ilə parlayan günəşə bənziyirdi. Mən onu gördüyü də ölü kimi ayaqlarına düşdüm. O isə sağ əlini mənim üstümə qoyub, dedi. Qorxma, birinci və sonuncu olan, diri olan mənəm. Mən ölmüşdüm, indi isə əbədi olaraq diriyyəm. Ölümün və ölülər diyarının açarları məndədir. Beləliklə, öz gördüklərini, indi və bundan sonra baş verəcək hadisələri yaz. Mənim sağ əlimdə gördüyün yedi ulduzun və yedi qızıl çıraqdanın sirrinə gəlincə, Yetdi ulduz, yetdi cəmiyyətin mələkləri, yetdi çıraqdan da yetdi cəmiyyət deməkdir.